Thank <laughs> ذواللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَسْوِیرًا یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث رَبِّ شْرَحْ لِي صُدْرِي وَيَسِّرْ لِي أمري. واحلل عقدة لساني افقه قولي ربي زدني علما سورة النساء ذريت سوا اول هي سكيش بالس احكامات بيان شو بين الرعية بیا دوی محیسے کی ات احکامات بیانی دا س احکامات با مخکراشی س ذکر شو فما لکن فی المنافقین فی اتین تاسو اولی د منافکانو بارکی دو ڈالی شوی بازوی دا مومنان دی او بازوی دا کاپیران دی دا سخ براوات مپسیرین کوي سکسان د نبی علیه صلاة سلام خواه تر او بازی وی تیس کسانو بازی وی چالیس یا پچاس کسانو بارل یو جماعت راغې رئی را او اغیوی زمون دا مختلف قبلو سره تعلق دی منتا د دین اسلام متعلق و معلومات را کی نو منگا استاس اخوات را غلیو ستاونه براهراس اسلام زدکو دا کسان سور از نبی رسول سلام سره نبی رسول سلام دی په ایمان نو په اسلام باندې پوکا دا کما تو نه خبر کو صحابه کرامو د دې دې عزت او کا اکرامې وکړه چې میلوانو او د دې خلکو د ناس ته ولالي نه معلومه چې دا اوس په مسلمانان دي سورزي چې تیری کی ندیراله نبی رسول سلام تجید الله رسوله موږ په هغو علاقو ته او ځان سره بنور خپل بال بچو رشتہ دار نور خلک راولو او مونږه هجرت وکړو نو مونږ ته اجازه ترکه او مونږه په شلپنځه ورځ کې سارا د بال بچ بیا شو نبی سلام الله بي صحیح خبره ده لال شي يوم 14 شوه د سړوپه ته نه لګی دا یوه نیمه میاشتې را شوه اون پټاون لایېره دریمه میاښوته د تنبیر اسلام په انتظار کې دي صحابه وی چې کله باغه ملما ناراضی چې مونږه خدمت وکړو ډیر وخت تیر شو د تغی بارکې صحابه کرام چاوی ته جوړې منافکانو لکه چې مومن ووج را زم به نو بیا غه خا مخاره دي او چاویل نه سو مجبي بیا را پېخه شوي یا کرام ساحاب کرا خپل م کې په دې خبره وه والله رابولې زت ووه دولګلا فما ل کوم فمونافقی نهفی ت سحیو هی تاسو ناراض د منافقانو مبارکی دوړلی شویم نو الله و هیروونکی یلا منافقان د جاسوسی ده په لغلم د جاسوسو زګه دلته الله حال بیانې ولله ارکسهم الله تبارک وتعالى ارکسهم نسکور کڑی دی دی دا منافقان نسکور دی یا نسکور بکی دی لرام بی ماکا سبو بس عفضاری چی دی کڑی اتو ری دونا آیتا سغوارے ان تح چې چه هدایت والا اگانے من ادول اللام آغا چال راچ گمرا کڑی دی اللہ ومن يدلل الله چاله چېګمراې الله او بن غ اللارار ودو لو تکپورونهدي غښي چې تاسو کوفرو کېڅګ چې دي کوفر کړ د فتكونونونه الصوا نو شبه تااس بربر فلا ت تخی زو من هم او لار مننی س تاسو ددين نه دوستستان ح ترد الله جدي حجرتو کی پلارد لاره د الله کې فین توانللهو کدي مخواړو نو بیا سرهسه او ستاسو مقابل ته راځي فین توانله کدي مخواواړو پهخصو هم اونیسدي ل و لو هم اوجه دي ل خیر وَلَا تَتَّخِذُوا مِنُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا منی سید دینا سوک دو سون سوک امدادی إِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَا قَوْمٍ مَگَرْ آرَا کَسَان يَسِلُونَ چھ یوزے کیگی يَسِلُونَ چھ تَعْلُقِي قوم قَوْمٍ دَدَا سِ قَوْم سَرَا بَيْنَكُمْ چستا ستاسو او داغي بمياس کې وازدا او جاءوکم یا داسې کسان دي جاءوکم چرایي ستا سو خواتا حسرت سودور او حمام چتنګي شي وې دي سينې د دي اي يقاتلوکم چې جنگو کی تا وسرا یا جنگو کی د قوم داغي سرا جنګ کی تا وسرا داسې خلق ستاسو سو خواتا راشي چنه د خپل قوم سره جنگ کول غواړي نتا سره جنگ کول غواړي نو اړیته رتا سره جنگ م کوي بیا ولو شاء الله کچره خوخه وې د الله لصلقهم علیکم نو جیت به طاقت ورکلې ور په تاسو دی به غالب کړې په تاسو موصلت کړبه په تاسو زور اور کړې به دیره په تاسو فلقاتلوکم نقامخاتاو سر بے جنگ کاؤ فا این اعتزلوکم چی دی تاسو نا دڑا کیا جنگ نا کی کدی تاو سر تاسو نا فلم یقاتلوکم او دی جنگ نا کی تاو سرام وعلقو الیکم السلاما وعلقو الیکم السلاما اوړاندې تاسو تاسوته سالمه پیغام د روغې نو فماجی على الله لکم نو نه د ګررزې الله تاسو د پهغیبان لار د جګ بیا دغه کاافیران دي چې تا نهچیړي نو تاسوته الله د جګ لاره پهدي باید نه د ګرځ وړی سر تجدونه آخرین تجدونه زر د چې تاسو بهومې آخر نه نور کسان یریدون ان یامنوکم چستا سو نا په امن شي و یامنو قومهم او په امن شي د خپل قوم نام کله ما ردو الالفتنه دغه په منافقت سره د چل کورواړي تاسو رمضان بچی د خپل قوم رمضان بچی او کله ما ردو کله چوا فشین الالفتنه فتنیتا کله ما ردوا یا کله چروبل شي بتنيتا ور کی سوفیا دی بنسکور شي پاږي کی فیل یا تزلوکم کی دی دډا نکی تاسو نا ویلقو الیکم السلاما او نه پیش کی تاسو تا روغا ویکف ولم ویکف ولم یلقو ولم ویکف د ټو سره ل که ډډ نه کو تاسو ف لم یا م که ډډ نه کوي تاسوونه اولم یولکوو او نه پیشش کوي تاسو ته پیغام د او نه بند د خپل لاسونه دی بیا تاسو سره ډړې مخې او دارنګ تاسو خلاب جنگ کوي نو بیا بهې وقت لوهم حيث اے مسلمانانو بیا به ګری پدی کی گزارې نه کوي زکر شاعر وای بوتو کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ زینام لشد بوتا نخار کی راہ اللہ نمونا لکا چی یود اللہ نکیږي د مخلوق نکیږي بوتو کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینام جہاں پر کفر لکا ہو وہاں اسلام لکھ دینام اگر او سلح کے پولوں کو پاوو تلے رون ڈالے کدی چرتا دروغ پیغام نتسلیم ایو تو شاک کی گل کی حر پتی پے قتل آم لکھ دینام نفخوزوهم انی سے دی لرام وقتلوهم قتل کے دیل را کمزه چئو ممیدی لرا و اولائكم و داکسان گرزو لمن لكم تاسو لفاغیبان غلب اخکارا و ما كان للمؤمنين دا سلورم حکم مزمون دا جهاد ذکر کا وینا در آگر ما نو خیال کوا جتا مسلمان تشی شواق نخلقا نو سلورم حکم ذکر یا؟ حکم د قتل خطا په خطای کې د چا نه سو دا او لګی دا وفات شو قتل خطا دي تویی یو سړي کار کول د وی کدازه اوسې علما یا سون یکه علما او هغه چا بازار باندې سپین ساده چا ولې او دسمه کید نه دوی د وی کدازه سربا سارانه سونیا کلا وردا دته وست دا رنګي اچانک د سکوټر لاندې سوکرال زنا نوا او اغم لاسته بچي و سرمل دا سده په بچي وروړل دا قتل خطا اې لدی قتل خطا کې وسته کې په دې قتل خطا کې داغي حکم دلته بیان نې او ماکان للی مؤمنن نهدي په کار یو مومن ل را نهدي جایز یو مومن ل دلته نبي دا په معنا د نهی سره چې قتل کې ممن د مومن قتل لول په ااسحال کې روان دي د صورتنیسا او نوانو اصلاح معواشره الله خن مګر ک د چا نه په خطایې سرهڅوککو لګې ده نومن ق لا چا چې قتل کو ممنه خطاء په خطي سره پر تاهریرو ررقې مؤمنه نو په زبانې ازاده ولدي د غلا مومن, مومن غلام به دیت مسل لما او دییت دی سپارلی شوي اله هلی واریستانو د در مضولتهام او دییت او دیت سلوخان دګه فقط له خطا کی الا اي صدقو مگر کاغي صدقو کی د دې په ماف کولو د دیت سره نو که دیت یې ورته ماف کو د غلام ازادیدل غلامن ممتو نو بیا بسکې دو میاشتې پر لفسې روجیب نسی او دیت مابکی دا خدا مقتول دا و رساو کار دے کاغی دیت اخلی او که ناخلی خود پدو سر دو امیشتی روجی او دا با پر لپسی نیسی خوا چاینده دا پارا پا احتیاط سر چلی ایلا این یسود دا کوو مگر کاغی صدق کی فا انکان من قوم پس کوی دا مقتولو فانو تخیال کوي که ویدغ مقتول من قوم عدوو لکوم دا دا سی قوم چه غا دشمن ستاسو دی دا کمتن چه او جلی شو فا انکان دی دا دا قوم ندی چه غا قوم ستاسو دشمن دی او دا مقتول چې او جلی شو دا مومن دی دا بسنگوی یو مسلمان شو اغا قوم اغا که نا قوم ایندو دی دارنگی داغا اندو تاسو نا قتل شو چې مسلمان شوه دی نو پا دی که سرپ کفاره را فا این کان من قوم عدوی لکم که چلتوی داغا مقتول دادا سی قوم نا چستاسو دشمن دی وَهُوَ مُؤْمِنٌ دَا مَقْتُول فَقْفَلَ مُؤْمِن دِهِ فَتَحْرِیرُ وَرَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا فَزَبَانْ دِهِ زَادَوُن دِلَ غُلَام مُؤْمِنَام الحمدللہ یهدیکم اللہ ف کا نه منقام بین کوم و بين همصاب او کوي د داسې قوم نه بین کوم و بين همصاب چې ستاسو داغ په مننس کې اهد پمان دی دا د عمل دی د یو داسې قوم نه تا سرړ اوجهلو چې او ی اوستاسو مننس کې واده د کمپ سر دی زمی دے او معاہد دے فدیتن نو پدبان لازم دے پیدیا ورکول مسلمتن ورکول بشیدہ الی اہلی ہی ورساو دا مقتول تام و تحریر و رقبت مؤمنا او ازادول دیر غلام مؤمنا فمن لم یجد چاچ غلام او نمون تو نبیاء په سویا مُتَتَابِعَيْنِ مطبعین په دبان د لاظم د رووج نول دومیاشتې او مطبه ین پر لپسې چټی و پهکن نه کخ کی تا بته من الله دا بده دپاره تووب د طر پهدان الله نام وکان الله او علیمن حقیه الله ف پار حقیاً حکمت نوالذات ومن یقتل مؤمنن متعا ده چا چې قتل کو ممن قصد د نه د ایمان د وجهې قتل کو یو مسلمانې قصددن وجهلو ومن یقل مؤمنن مت د مسلمان د قتل راواګ نه لو او قصدن مسلمان وجلو قاتل شو دا چې د قپله او سر بو کی که بس زر ته مع چاو زرټ پک وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَاءَتْ قَتْلُ کو یو مؤمن قصدن او دغه د قتل حلال ګڼلو فجزاؤهُ جَهَنَّمَ د دې قاتل سزا جهنم دا څونه وخته پاره خالدا فیا د دې په جهنم کې همیشئدا قاتل وغضب الله علی او زبانه غضب کړې دی الله دبان دی لانت کڑی دی الله تیار کڑی دی لرا الله عذاب لوے تا دا قتل عامت تزاشو خوا چی داو به با حمیشہ جہنمی او چی مسلمان قتل سو خلال گنی دا مسلمان نشی کی ریخا یا ایوہ اللزین آمنو دا بل حکم دی پین زم اصلاح نیتو د خو جحات کې خو خیال کوه ې نهته دی د پاره جات کې چې مونږبا غنیمتونه میلو کلاشن کللاشن کوپې به میلو او ځ غلامان به میلوشي نه دانیت بخ یا یو لځ نه اذا ااز غبتونفی سبیې لای په طبنو تقی ګور کويری سوباره کوو ک راي یو صحابی دی هغه باندې یو کافر غزاروکو هغه مغه کافر پسې شو ا کافر جراتین کو کړه دی واقعا توکې دی هغه کافر چې جراتین کو ا غذر الاله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هغه ورغ پورې وتبیام را و اچولہ هغه د نبی رسول سلام د تطوس کیداله رسولا دا چل مې وکونو او یموم ته پټاو خو زمونږ د یری وی نبی رسول ته خ او لا اله الا الله بیا بیا وته وی اغا تا قتلکو کلمې نو ویلا اغا تا قتلکو کلمې نو ویلا غو صحابي ما مسلمان شوي وخت مسلمانم چې اوس مسلمان شوي دا څونه غلط کار نه شوی ب غمبر پغمبردي د الله ه هغه خو دا جاړ نه نه ویللی داله یاې ویللی وه تې دا یاری ویللی وه پ غبردي ت یک دو لپته وه دو دپورې اختی یا یو هل آمنو ای ایمان وال او اضاز تونم دلته نزاپتونم ماه کولو رزاظ ورتم ککل تاسو سفر کوی ککل تاسو سفر کوی فی سبیل الله پلارد الله کی پتبینو نو تحقیق کوی ولا تقولوا تاسو موای لمن د آغچا بارکی القائلکم السلامه چې پیش کای تاسو تکلمت اسلام ارکلموی نقد اسلام ته تپيش کوي او تو توي لستا مؤمنه تا مؤمن ني چا ته دا موه اج ته مؤمن ني تب تغونا او تب تغونا اياتاس لټوي سامان د ژوند دنیا فیند الله مغالم کثیره پس خاص دا الله سرا غنیمتو نډیر دي کذلک کنتم دا وې تاسو من قبل مخکد دينا تاسو چې ما نو ورول دي تاسو فمن الله علیکم نو الله فتاسو احسانو کو فتبینون لہذا تحقیق کوه ان الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله 파غص چې تاسو کوې خبردار ذات دی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر ندی برابر القائدون ناس دا مومنانونا دی آیت تا لیک لا يستوی القائدون ندی برابر اغن د دا مومنانونا غیر اولید ورر سیوا د عزر والونا یو سرے پا کور کے ناس تی عزر نشتا گډ نهدي شل نهړ نه مازوره نهدي او دی په کور ک ناست دی او دیم ول مجاه دوونه في سب الله او جهات کو اونجی پلاه د الله کې دوړه ندي برابر سړی کور کې د خو مجلس ک ناست دی او بل د الله پلارړ ک دی دواه کممې برابر کی دی شي لا يستویل قاعدونونهدي برابر ا هغه نازده و مننانو نام غیر اویدوارريېوا د غضر والونه ول مجاهدونونه في س او جهات که پهلاه د الله کې پهله ګو د خپلو او په کارو د خپلو ځو نوم الله مجاهدینا غورالې ورکړ الله مجاهديننو تمام په سبب د لګولو د مالونو نو په سبب د کړړولو د ځانوو حاللیدنه پهغه ناستو بانددي په یو د رجې سره سر یو د رجي سره الله پره والی ووررکي مجاهدنو ته او ورته خیال کوی وکله نود الله حسنا د هر یو سره واده کړی لا د جننتته وروال ورکڑی اللہ مجاہدینو تا پا ناستو خلقو پلوی اجر سراب دی آیت کتو خبره مخبر رالا کتاس ورطا خیالی یو فضو لاللہ المجاہدین علالقاعدین درجا اللہ مجاہدینو تا پا دی ناستو باندی پا یو درجا سراب وروال ورکڑی دا چی کم جہات تیلی دی داته پي یو درجه اوچت دي اور پسې وي فرض الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الله غروال غروال ورکل مجاهدين تا پدې ناس پهلوي اجر سره الته یو درجه جي اوچت دي دلته وي په اجر عظیم سره تي اوچت دي آيت ته مخيال نه دي آيت کې خبره یو دې کې سو وي یو درجه جي اوچت اور پسوی پلویہ ثوابورو سره کیو چتی نو تا کا ایدین په دو قسم دی ښا دا ناس خلک په دو قسم دی قا ایدین په سو کې قسم دی په دو قسم یوه د مجبوره د ودی پاتی دی یوه د مجبوره د ودی پاتی یوه د بدله د ودی پاتی څنګه د مجبوره د ودی چی پاتی دی نو دارینه یو درجه دا مجاهدینو چستی وګړیلته میدان کې دی د امیر په صحبت کې دی او د چکم د بوز دله دا وجې نه پاتې دی نو په دې باندې الله مجاهدینو ته پلوې اجر سره فضیلت ورکړي دی درجات منه دی له درجی لري طرف د الله نام ومغفر او بکن او رحمت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا دی الله بهون کې رحم کوم کې ذات ان الَّذِينَ تُوُفِّيَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ یقینا هغه کسان چې سا لري د دینه ملائکه چې د ظلم کې اونګي دی, دی پخپلو ځانونو ملائک ته نصا علی او دا ظالمان دی قالو وایه و ت ملائک فیم کنتم سکویتاسو دی ور تا وئی کوندا مستضعفين فل ارض مونږه کمزوري کړی شو پزمک ککې نو ملائک به توئی الم تکن ارض الله واسعه اياز مکر الله پراخلو چې ته کم کمزوري کړی شو یوز کی چانه بري غو دې بل خوفته نیوی ملک خدا تن نست پای گدا لنگ نست قالو نو ملک بو توئی تکن ارض الله واسعا آیا نو زم کدا الله فراخا فتو هاجرو فیها چتا سو پای کی ہجرت کળે وی فاولایکدا کسان زید دی جہنم دے وساعت مسویرہ دیر بد دے دورت لو دے الا المستضعفین من الرجال مگر کمزوری ده ناری نہون نا تزن انا نہ اتم شمان نہ لا یستطیعون دی طاقت نلری حیلتن دخلا سنو دخلا سن سلار دا چچ لو ورزی ولا یحتدون سبیلا او دین مومیل ارم مجبورا نو بولائے کا دا کسان قریب لچ الله عفو کی دینہ اور دی اللہ عفو کہ ان کے بخنا کہ ان کے و من حاجر فی سبيل الله دا بل حکم پغم حکم الهجرت فی سبيل الله چدا اللہ دین کے با ہجرتم گور راضی و من حاجر فی الله چاچ ہجرت کو من جو بھی ہو الوین وی خلق دی غی هجرت کړې ره او ګورای ابراهیم السلام عراق نو پرې خودي ابراهیم علی السلام په عراق کې پیدا شوه عراق کې پرې خودي شام ته تلو موسی علی حجرت هجرت کړو کنا قرآن کې چرایي موسی علی السلام هغه هجرت کړو مدین ته تلو نبی رسول الله تو سلام هجرت نو کړې دارنګ صحابه کرامو حجرت کړې دي ومي حاجر فی سبیل الله چا چېم هجرت کو پلارد الله کې د هجرت برکت نو ګوراو یجد فی الارض مراغما کثیرا اب ممی پزمک کی زینو د اوسیدو ډیرا پر اللہ بولہ فراخی مورکی اللہ مریضکم دیر ورکی و من یخرج من بیتیہ او سوق چی اوت د خپل کورنا هجرت کوونک او الله رسول ترطا او بیا را لاندې قدم مرګ دا ډېر خوش قسمت رې فقد وقع اجرہ علی اللہ یقینا واقعیا شو اجر دد په الله او دی اللہ بهوم کی رحم کوونک ذات و اذا ضربتم فلرتم حکم دا اون حکم دی حکم السولات و ایزاز و ربتم پی الاردوی که کل تاسو سفر کا و پزمکا کی او دا سفر سفر شرعیو التالیس میل دا جوڑی گی اتتر کلومیتر تپ اتتر کلومیتر سفر بانیت لے نو بازی خلق ہوئی که پدی کی منگا دا موزا صلو رکعاتی دې ذاره کاته کو دغه ته ګنا نه پرمو جوړل نه کو لو الله وین دې کی ګنا نشته بلکې بعضي کتابونو کې رازي دا خداده فاراد الله تر طرف نه او ته قضا چې پس پر کې صلی استلیو الله دې زمو بنده ما سره بتممن قته کوو صلو رکعاتی دې موږ ذاره کاته وکاو او باقي پاکي سنت شو نو کړټيمي نویکا نا نپلو کې بیره تراولم او کني کې نو دارنګي سنت کنه کې نو بس پتا باندې ګنا نشتا و اذاز وربطم و, و اذاز وربطم فل ارض فليس عليكم جنا باقي پاتنن پکورسو پا ده دا منځه دایو ریواج عام شوي کې یو سړی پناست باندې موسکول شي کنه پناست باندې نو پاناست دي موسکي دي کې ناستې نه شي بالکل کې ناستې نه شي پزماکا نو بیا په کورسې مجبوري را چې پزماکاني شي کې ناستې تکليب دي ورته بیا لري په کورسې موسکي خو چې دي ترسو پورې کې ناستې شي یلې دي بیمار دي شي کولی سجده شي کولی نو پازماکا باندې نه ناستې او رکوت دي لکه تکيږي سیدي ته لګونت سیاواک ته کې نو نو اکثریت چې معمولی غو ته تکلیفم دی نو راځه په کورسې باندې موز رکوبه کول شي یا رکوک نشي کولې نو سجده به کولی شي یا بس سجدا نشي کولې نو بساله کورسه دیاذو ساته دا چې وخره روان دی د دې جمعتون نبالا سي اوټل غو ته جوړ شي بیا پهې بل کورسې او پهې پر یا او بیا به پیوانې بیا عام خلکم که رازی کهه د مون د مخک پې به ناستدي آخر ګپې شپ بیا په ک چایانې معیان شو شي د کورسو دا رووااج لکمول کمول کار دي او بعضې وختتونو کې په کورسو جائز که درري خو غوره خبره دا دا چې دیې دا مو په مکه باندې کوي اوس بعضې بدنونه داسې یا چې هغه پهمکه نه شي کې پهمکه نسته وتګران کې ناستی نه شي نو بیا د هغه د پااره په پا کوور باې ناستسته هغه مجبوري ده خو چې دی پهمکه کې نستی شي بیا بعضې خلکې د کورس بانې ناستې پهمکه کې نستل وتګراني د په دی کورسې کې ناستې او د کورس پ مخکې یو تختل تختهلهګوري او د هغې د پاستې چې د لګې دا د دا نه ځته سجدې ته نشې تدلې تا نو بیا بار په کورسه په ناز ته باندې فلرګي سجدہ کوله تاسو یې خبرانه نه بس اشاره کاو کرا پیسېاري سره رکو سجدہ کاوه سمته نه رکو ته لګټیټشه نو بیا سجدې ته څو ورټیټشه بیا چې کورسه باندې تا ته مز جای شه نو بیا سجدہ هغه ته په اشاره سره کاوه هغه په لرګي باندې سجدہ مکووه بیا وذا ربم في الار فسه عم ممون د سفر رواندي وذا ربم في الأ کله تاسوو سفر کوو پهمکه کې پهلیسه عیکم جوناون نشته د په تااسبانېګونه داګنانه تاسو کموي منځ ان ختون يب ان خیرتون ک چریریږ تاسو چې تاسو به تلیب ک واچ کافران فتنه به معه د قتل سره فتننه په ګړو معو سر راغلی دلته یو معه تلیف او قتل که تاسو یاریږې چې کافران برابان عمللو کې نو مو دوه کاته وکې خدا کې د اتفاقی د که د دشمن یاره ن ده نو په سفر کې ای کې ق دی انل <سؤال> کاافری نه کانو لکوم <سؤال> عدوه مبینا یقی نن کاافران دي تاسو دپاره دسمن کارهګوره سفر کی موځ کم شو خو مااپ <سؤال> نه شو په سفر کې موځ کم شو خو مااپ نه شو وذا کوونتهفی هم پهاقم ته له هم مالام اوس چونکه جهاد او حجرت د دا مضمون روان او دا جهاد دا پارا سپر ضروری دی نو په سفر کې یا په جهاد کې موز نساقی تیگی البتا کے فیت کے او کمیت کے پر اقراضی اوز داغی بیان کئی او فَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ یَعَلَى بِنِ اُمَيَّهِ دا او دی دیر راغلی او مر بېختاببر زی لاانونه تپوس کوي یا چې نن دور نشتا دا ووررکې دشمنانو یاره ن چې د دشمنانو یاره ن شته نو بیا به هم قثر کوو نو او مربیېختاببر لاان ور ته وویلله چې دا تا تهکه مشکال را پیر شو دا ما تهمه را پیر شو نو زله ما نبی بیا السلام نه تپوس وکړو نبیې سلام را ته ووي صدقطتونتهصد دقل الله ب علی کوم دا تاسو باندې الله سر د کې د دا قبولهکیکر وذا کوم طفی هم چې کله تم وجوې پهدي کې پې غبره دی کې دی یت کې طرقه د د سواتې خاو د دشمن د طرف نه پارډې ږ ګولې را وېږي غشی را ورېږي دا وختې او موزماتې دا وختې موزمات نه دیخوا لکه ماخام جمع کې نهوي یاره او بره به ډیرې شوي نو د ریدون نوومه مو ته را نهلمتهو کې یاره ته بیت م خته خته دا وګوره د دشمن د طرف نه ګولې را وېږي غشي را ورېږي او په دوران د دشمن سره د جګړې ایږي په دمو سره طریقې صلات خوف احادیث او کراغلې د قران کې ذکر شوي د دې ترتیب بدای چې امام با د خپل مسلمانان مجاهدین دا په دو ډلو کې تقسیم کړي ا دې په سفر کې دي صدا شکار بوکی چه ایمام با مخ کشی دا یو ڈالا با ایمام پسی ودرېږي دا یو ڈالا با د موسکوون کو نشاعت اگر شاقی را خواه ادریگی دشمن تا مخامخ دی تا به ایمام یو رکاتو کی چه دی دا یو رکات دو سجدهو کی دی باوت خاموشی دی باال تلر شی د موسکوون کو شاعتا او اسلحی و مخامخ اونی سی درسی او آغا ڈالا برا شی مزبور ادی کی شارامت جو دت مجاهد او مسلمان په سبب یو دثا نه ښا څورګال د دی او رکاتو کو تیمامت ته تو غیره کا ز پکې او د 10 ځخ د کم بیا براځما نه پاو د 10 کې به یو نو چې کله دی دی او رکاتو دا دوه سجدي او ګرو دیبال تلل شي شاته او هغه مخکنیډله براش امام بسې یو رکاتو کی امام بسالم جار باسي خبره مخيال تر نه نو دغه دله به یو رکات پوره کی او اغه دله براچ بیا اذان ته یو رکعت پوره کی کوموز ماب نه په دا وخت کې وو سونه سنگین حالات دي فای او اذاکون تفيهم د دې کې د موز اهميت اغم مخه ترازي ها چغو رموز دونا هن نه چې پاسا پر کې ندې ماب پسو بس پس جنگ کې ندې ماپ ببیماری کې نه د ماپ او استله غونته پس سر درد او د مو د دا او داې یادو چاته که تا نه په زندګې کې په ځانې کې موزونه کذا شوي که نه تا نیکی موځونه د دا الله نهافخه دا بهتهه ګځې به بړوالي را ګرځ او کله ببیما کې پرو را ګرځې خو دغه موځو انسان کتاب به وکې چې ما به یارڅونه موزونه برران نه پاتې شوي آغا مونزونا برا اوڑی علا برا صلال اللہ روحا کئیو و ایزا کنتا فیهم او دا موز دون احم عبادت دی چې او کله کلا دا موز وقت را غی نو دیده پارا تواب او دریدو خوا تواب بیا چوٹی شی خوا نکابین چوبیز گنٹ تواب شروی خوش کلا اکامت شروشو او دیخوا جمع تا سپون برا بری نو بس تواب بند شي د مزد دوران کې ثواب نه د مزد لپاره ثواب بندگی او د مزد لپاره ستاسو دکان نه بندگی د مزد لپاره ثواب بندگی او ستا پټینه ولې چټینه نه ملاويږي عجیب مسلمانۍ دا وا اذا كنت فيهم چې کله ته موجی پهدي کې پ غبره پهاقم ته له مصلهط دترقا مودي دپاره موزده جمع فلته قم د دی د په یو ډله ب تااپې درېږيول و اصل عتوم اوی نسی خپل اصلې فضاسهجددو چې کلی چېجدو استجدې و کېده اول رکات فل یکونو نو دی بشی می ورائی کمستاسو نشاتان ولتا تیورا بشی اغبل اڈالا لم یسولو چی منزه نده کرده نو فل یسولو معکا نو مضبو کی تاثران او او دنی سیخ پل بچاو و اصلیح تاو فل اصلیحا دا تری قول اللہ راولگر موزخو ماف نده چې په ولاره نشي کولی نو په ناستا په ناستا نشي کولې نو بیا په mLastه موسکو چې په ناستا مون نشي کولی کان شریعت وی بیا سملا قبلي طرف ته مخه ځان ته شاته یا دیوال ته ډډو وخه یا کې بیا ته په کورسي باندې کې او که نه په کښټ کې کې مونږه نو سملا دا څه ځلګره او چټکا او قبلي ته مخه مونږه کا مزدون اعم عبادت نو ودا الذين كفروا وخي كافرون لو تغفلونا ادي ما شومان بچوتم په کار دي جوړ کې مور لار رونه کوي موز موزنه کې دا مسائل کور کې بیان دي دا واړه واړه ما شومان د دې زم کې خبره پوره کیږي موږ سره د مدرسه کې ورکوت غوښته ما اغا کې به زیارت پر اسکور تتلو نو استاذانه بہت خبره او موز موزاحمیت به او ته بیان کو پلارې و چې کور ته به راغې نوی زما هم د مونږ دوه شاک نه کور کې به خو نورونه د ی به هم شا وک نه و د ماشوم به کور ک خو را کا نه ډوړ نه خوړه یو ته ی و چې زما داور په ور کې سوی زما ته به ډوړایخواند را ځي چې دا پلار می پهور کې سو نه له به ډوړیخواند را ي توی ب په مو باې ټول را وړي به دخه چې دو در پې چېدي وي د ټول کور په موه را وړولو انچه ما شمانم کور خبره کئی که لکا چه تلاوت بکوه دارنگه نوافل بکوه تحجد بکوه ذکر اسکار بکوه دم ما د ده خبرو بیا ڈیر ساری اللہ اکبر کبیرا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ خوخی اغا کسان چې کفر کڑی دی چې غافر شیطاسو خوخی ان اصلی ح کوم او سامانونو نا پهمی لونه عیکم میلهام د حملبو و کې په تاسو حمل لپ یو زلا ولا جوونه ععلیکم نشتونه په تاسو کوي په تاسو تقلیب من مطور دباران باران یا تاسوبي مارانیم انته د او اصلی دا یقینا دیتا سو پلی اصل هی او خذو انی سے سامان د بچو، یقینا الله تیار کړی کافرانو د پارازاب را سوا کو انکی فیزا قزو تم والصلاه چکل پارخ شه د مانزنا فسکور الله یادوے الله لرام ذکر کوید الله قیامن ک پاولاړ یو ک پناستا او ک پالو خونو باندي هر حال کی ذکر کولش فایذت مانن تم چې کلم مطمئن شه قائم او ممزه ان سوالات یقینن موسجه دي ممنانو مومنانو پرشوی په وخت مقرر ولا ته نو سستی مکوې بل ټاول دا کوم کاپرانو کې خدا کافرانو نه غافل نشي ګورې ها ان تکونو تعلمونا کتا سو دردمن ي نو یقینن يعلمون دیم درمن شيو څنګه تاسو درمن شيو ي او تاسو وايي کې سفر اخ دے و ترجون من الله تاسو امید ساتي د الله نام تاسو تم ساتي د الله نه هغه چې کاپران د الله نه نساتي او دی الله پوها حکیمه حکمت وال ذات انا انزلنا اليك الكتاب دا اتم قانون ده اتم قانون دا چې کله فتح حاصل شو اوسبسه کې چې کله ملک آزاد شو نو اوسبسه کې اسب بقانون د قراني انا انزلنا اليك الكتاب بالحق انا انزلنا اليك الكتاب بالحق یقینا موږ نه ذلک رې کتاب په حق سره دی آیته نو کې یو واقعیت تر په اشاره ده هغه واقع مو بشيرين ذکر کوي او په مدینه منوره کې یو خاندانو توعما بین او بیرق توعما بین او بیرق دا دی خاندان دیر اخیار او چالات سڑیو او دیر بددیانت او دا جنگ جگل بیڑی ری خواخی اکثریت پدی کې منافقانو مسلمانانو سر بممرگری و کاپیرانو سر بممرگری و با ٹیمپاسی ایکولا جممات سبر راله موزونه ب کوله د مسلمانې کارونه بیم کوله نو دا خاندان چې تو عبیې او بیرکو پدی په کې یووتنو داغ نو موفیرین بشر ذکر کوي اغادر زیاد غل او ڈاکو او داسه طریقې او تورتلې چې په ځانبه سوق پویا کولم لنخه یو بوډا صحابيو حضرت رفا رضى الله انهو ډېر کمزور و ارغي مو خو یار لا کجوري خورونو زم تګران ازکه دې دې زیات کا نشتا پارچتا د اولو انتظام کو دا کجوري په کې ورکو اوله برول نو دا شام د الاکینا با دا را راتلو نو یو تروله د اولو واه او د دې په کور کې د ګودام یو کوټه دی د پای کې کی کې خاو دا پای کې ستورم وا د میدان جنگ نو ریکارډینګ پکې وي زغرا او هغه وخت ټول کورونه سر کچو دا مونافق دا معلومات ګرو چې د دې په کور کې دغه ګور تک مرنه ده پدې کې دې سامان دې ښا دايبه پور کې مسور دې لالوګه موږ ډېر کار مار به نه کوله دغه شوکي موکي به کولې ډېر حد حرامو اسوجه تیارې خونوالی کرا دې بیا چې تخلام لا چې نو که ځانته خلې د دا سکارو کو چی آلتی گوٹو کو لاغا کمری گوٹیو نو دا اوڑو اغا تروڑا اغا تورا زغرا خود اختشانو دا اوخیار مر غیر خیری دا چند خیری ادوارو کونان خیل د بوجیه کچی دا بوجی لگون تا سوریو دا جی پسر راڑونی کانا پو گکڑی دا تاینا پلا لگ لگ ویختگو دا لگ لگ اوڑا خور زیده دی جثار اور لر اغست در وډه په خوله نن څوره وا نسغرا وا او ناغه بوجيوا دی د وړو دا نشانات کته د هغه منافق کور په رنه خل شو او د اصله مخ کې نوم پغلا مشهورو د دې رفاعنا رینو اولاد و خاص شو ریفاع ارو ورو حضرت قتاده رضی اللہ عنہ اگر اوغتو چې غلارانه شوی او هغه اولو دغه منافق کوره پوری دا هیڅ نه کی جوړی شي وي زه زو کمزورې ما په خبره مم سوق نه پويږي نو ست نبی دې سنت او سلام تلشه او رپورٹ درج کښه شواباس نبی ری سلام تا رپورٹ او رسوا چه زما دا کاکا جان غلا شوی ده دیخوا دا منافقان و خاندانم خبر شو چه بای باندې رپورٹ شوي په یار کرا شوی دیوتی دی دا خو مونبانی پته شوی دا خو دا عزت سوال دیو سو ستا په خاندان کې او سڑی غل دی غلا گر دی غلط دی نو خاندان ته پکار کار درې چې سپورټ کوي نه نو دغه منافکانو ورته دا زمونږ د خاندان خبره د غړ خاندان به او شمی وو نو دا کار د منافکانو دی د عزب خبره ده که به مونږ به نغلاب سابت شوه دا خو بډیر نقصانو شي تو تاسو نبی ری سلام تلال شی اخفل سفائی پیش که دی نبی ری سلام ترال و تیوی جی با گومای دا دروغ الزام ده او دی دا سڑی دا گنافی که یادا و تداخل دیر پاک سڑی ده نبی ری سلام اولگی دا حضرت قطع دے رو اختو قطع دا سو کو وارو دا منافق دیر چالا کو دا منافقان نبی علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ مونگ منو کدی سرا سگواہانی بس چې تازو سوائی پیغمبر ویدام جو ریدیر سم خلق زکر چی دی پاک پلوی چی منو کو ثبوت خودی پیش کی کنا کداه په دې نیک انسان باندې بغیر د غواحالو نه غلا الزام دي ده خو دې بدنامي نبی رې سلام قطاده توي غواهان نو نبی رې دی دې قطاده ته غصه وکړي غواهان سره نشته راپور کې دا قطاده ډېر پریشان شو دیراري او ترته جاړي شي کیسه ولټه شو يا را مالو پیغمبرونو غصاو کا چې تا په یو لیک انسان باندې الزام لګاو هغه بابا او توحید تر او توہی بچي خپکیګه ما الله حق په سلکون کې دی الله پاک به زموږ امداد کوي په سلل نه و چداتې کار وشو دا منافق ته پټه ولګی را کچرت په مغ لا ثابت شو نو لاس برانه کټ کیږي دی او تختې ذو او الله رب العزت وਹੀ رولې غلا چ ان انزلنا اليك الكتاب بالحق دی واقعیا کہ موږ ته نور مسلمان معلومی شوې اوس پیغمبر هو انسانو کنا پیغمبر سلام هو انسانو نبی رحمت او سلام تدا پتہ نو چې دا غلا چا کړی دا پیغمبر تا غل پتہ نو مساله په کی معلومه شو کنا کومه مساله دا نن ز معه کې چې په کې غل معلو نو دا بس صحیح پیغمبر ته د غل پته نه ل نو چې نن په نوک کې شي کې غل معلومي کوډمان ترې معلومه نو آیا دا خلک د پیغمبر توحید وغي نه کو یا که نه خبرهسممت ته نه را واقعیاې مون ته خبره خبرې مخې سره رالی نه انزل نه یہ کینر منګ نازل کړی تا کتاب فہ کا سرا لساح کو مبین الناس چت پہ سلو کی پمین دخل کو کی بے ما په هغه طریقہ اراک اللہ چې الله تاسو خدا الله وتہ کمه طریقہ او خدا او قران کې نشته ا په حدیثو کې ذکر دا بما عَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اے پیغمبرات مکیگا د خیانتگر و طلب دارو دا خلق ورے خیانتگر دیخوا پو وہی زر پیغمبر ته پتاو لگی دا چه دا منافقان دی او دا خیانتگر دی مخکې کی پیغمبر ته تا دی غلو پتا نوا نو مثلا پا که بلکل واضح شوا چه غیب دان سرپ اور سرپ یو اللہ دی او چې سوق د الله نه الیا وا بلچا پتی زی چې ما تا کوړې منترې معلومې کا ما ته قسمت معلوم کا ما ته غل معلوم کا دا د ایمان اخلاص ښه لگ دی واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه ان الله کانا عفو کا و غفور رحیم یقینا الله بهون کې رحم کې اون کې ذات دی او پیغمبر تعالی واستغفر الله بخ